la eskola publiko edo pribatuetako gaztenzat bertsuak lantzeko aukera izan da, jokko antzerki edo kantuen bidez.ken dugu <tos> Berazan batuko da Hori. Beraz, bigarren galderai izan behar dugu puntakoa, pilota daramana ote eda part simson bezalakoa. Rotarao geita klase eta boste unikasleak parte hartu dute egun hauetan, bertxolarri famatuak ezagutzeko parada ere izan da, hauen artean, Oskar Estanga, Sustrai Kolina, Aimarkarika edo Amets Arzaiuz. Aimarkarika eskoletan ibilida bertxu saioak eskentzen. Funtxean da, lehen kontaktu hori bertsoarekin, lehen doinuak ikastea, errimekin jolastea, jo gozatzea, eta baita euren bertsoak sortzea ere bai, eta sortu dituzten bertxoiek, Bertsos sorta horiek gaur hemen eman dituzte aur guztiak. Ez <totipos> gira <totipos> amen baina nimen gira kantuz. Ez gira amen baina nimen gira kantuz. Erskada zongi bintzatuz, eta bertsuktan egimatuz. Beberi gira alde bakoitzak badu bere maila, lehen saioan pizkat itxuantzoa zela, e, itxuan e azerr aurkituko ote duzun, baina beti bai egokitzeko nikuste aski material eta esperientzia ere pizkat badaukagula eta bai beti egokitzen gara, ikusten dut ze, ze maila, ze giro, ze ze gogoda goen, eta horren arabera egokitzen gara eta nikuste hategina e, suertatzen zaiola, bai e, euskera gutxi menperatzen ari ere. ederra beti posgarri besta batekin bukatzea beti beti da ederragoakelan e, 6 saio egin eta hor uztea baino ta nikuste aurrek ere gozatu dutela eta bertsolari ahundi batzuk ere ikusi dituztela, eta berba erreferente izan daitezkeenak gerora edo beinzat gustu onarekin geratzen dira bersoarekin. Eh, bersoak egitean ni nireustez hizkuntza du, Ba bai laguntzen du. Ondo da, hode, eta gainera horrelako ekitaldiak eskertzekoak dira, zeren azkenean gure kultura babesten dute, eta Iparaz Euskal Herrian batez ere gal, gal, galtzen da. Nikuste dituzu azkenean ikastolak, eskola publikoak, eta denak e, euskal kulturari eskua ematen eskertzen da hori. Eta suskai eta ametxan harik eta hauak Ba, oso farregarrak itzan dira eta divertikarreak. Zaten zientuzten marxulariabek? Bai, bai, bai. Baina bai. bai. bai, txera azizuan eta izaguna bai. da. Horten <gibarra> lehen mailako lau eta bost garrer nortekoek eta kolegioetako, xai eta bost garrer nortekoek parte hartu dute. <gibarra> Tabaietz esan nahi dugu, baina teratzen zaigu, no? <gibarra>